yang telah mengajarkan Al-Qur'an. Dia menciptakan manusia. Dia mengajar manusia, pandai berbicara. Matahari dan bulan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 أَلَّا تَطْغَوْ فِي الْمِيزَانِ agar kamu tidak merusak keseimbangan itu وَأَقِيمُ الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُ الْمِيزَانِ dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ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 dari tanah kering seperti tembikar dan dia telah menciptakan jin dari nyala api tanpa asap Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Rabbul Mashruein, warabbul Mabrubein. Dialah Tuhan yang memelihara dua timur dan Tuhan yang memelihara dua barat. Babiain alai, rabbikumatukadziban makan nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan Marajal bahrain yaltaqiyan Dia membiarkan dua laut mengalir yang kemudian keduanya bertemu Bainahuma barzakhun la yabghiyan Di antara kedua lautan itu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 Keluar mutiara dan merjaan. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan. Miliknya lah kapal-kapal yang berlayar di lautan bagaikan gunung-gunung. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ Semua yang ada di bumi akan binasa وَجْهُ رَبِّكَ ذُولْ جَلَالِ وَالْإِكْرَامِ tetapi tetap kekal wajah Tuhanmu Yang memiliki kebesaran dan kemuliaan Maka nikmat Tuhanmu yang manakah Yang kamu dustakan Apa yang di langit dan di bumi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 Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Ya ma'ashara al-jinni wal-insi in istatatum an tanfudhu min aqtaris samawati wal-ardi fanfudhu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 Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan Maka apabila langit terbelah dan menjadi mawar merah seperti kilauan minyak Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Fayaum'idhi la yus'alu an zambihi insun walajah Maka pada hari itu, manusia dan jin tidak ditanya tentang dosanya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Yuhrafu limujrimu nabisi mahum fayukhazu bin nawasi wal aqdam. Orang-orang yang berdosa diketahui dengan tanda-tandanya. Kemudian direnggut ubun-ubunnya dan kakinya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukaziban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan. Hadihi jahannamu allati yukazibu bihal mujrimun. Inilah neraka Jahannam yang didustakan oleh orang-orang yang berdosa. Mereka berkeliling di sana dan di antara air yang mendidih. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan.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 Zawata Afnan Kedua surga itu Mempunyai aneka pepohonan dan buah-buahan Fabi ayy ala'i rabbikuma tukaziban Maka nikmat Tuhanmu yang manakah Yang kamu dustakan Iihima aynani tajriyan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 ada aneka buah-buahan yang berpasang-pasangan فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan مُتَّكِئِنَ عَلَى فُرُشٍ بَقَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبَرَقَ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 Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan Bidadari-bidadari itu Seakan-akan mereka adalah permata yakut dan marjan bidadari Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Tidak ada balasan untuk kebaikan, selain kebaikan pula. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan Dan selain dari dua surga itu ada lagi dua surga Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan Kedua surga itu hijau tua warnanya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 فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan وَنَخْلٌ وَرُمَّانِ Di dalam kedua surga itu ada buah-buahan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 فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْ سُنْ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانِ Bidadari-bidadari itu tidak pernah sebelumnya disentuh oleh manusia maupun jin. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan. Mereka bersandar pada bantal-bantal yang hijau